Увійшли ми в гай. Кіт попереду, а я за ним. Ідемо та йдемо. А Гай все густішає. Ого, який він дрімучий. Той Гай. А я й не знав, думаю. А кіт обернувся, наче прочитав мої думки. Підморгнув мені і усміхнувся зовсім по людському. Ідемо далі. Гай уже такий густий. Що і неба не видно. Темно, як уночі. Але кота я добре бачу. Він наче прожектором освітлений, як ото в театрі. Довго ми йшли дрімучим гаєм, а жод попереду посвітлішало. І ми вийшли на галявину. Кіт раптом залопотів крилами, і звідки вони в нього взялися, знявся і полетів. Був то вже не кіт, а чорний ворон. А я дивлюсь і бачу, стоїть посеред галявини три хатини. Одна на кур'ячих лапках, до дверей табличка прибита, і на ній написано: Я. Крапка, К. К. Баба. Друга з протипожежним щитом на всю стіну, а на дверях табличка з-крапка, з, крапка, з крапка. Горинич. І третя, із загратованими віконцями, з табличкою на дверях. к К-крапка, Безсмертний. Над дверима кожного будиночка годинник висить, що показує не лише час, а й число, день тижня, місяць і рік. Усі хатини – Горожами залізними обгороджені, а край галявини – арка, а на ній великими літерами написано «Дачний кооператив – три погибелі». Сховався я за деревом, спостерігаю. Біля хатки на кур'ячих лапках якась особа у джинсовій спідниці, у вельветовому жакеті і у кросовках і з садовим оприскувачем у руках. Наче й не стара, але з рота два кривих золотих зуба стирчать, і довгий ніс аж до підборіддя звисає у темних окулярах. А на голові кепочка, ну, в якій зараз модниці ходять. Рипнули двері хатини, де протипожежний щит. Вийшов звідти дядечко з червоним носом, а за плечима Вогнегасник. У руках авоська, а в ній порожні пляшки з-під денатурату. На етикетках череп з кістками і застереження. Пити не можна, отрута. «Палкий привіт, Яго Костівно!» – привітався дядечко і хукнув через плече, на якому висів вогнегасник. І з рота в нього вирвалося полум'я, яке вогнегасник одразу загасив. «Недобрий день, Змій Змійович!» Тут я одразу збагнув, хто переді мною. Баба Яга і Змій Горинич. «Що оприскуєте?» – спитав Горинич і знову хукнув через плече. «Хо!» «Та, оприскую, хай воно скажеться. Баба Яга свиснула носом. «Тля якась на деревах завелася!» Усі отруйні яблука мені поїла. Скоро нічим буде клієнтів частувати.